Jag lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöv och vi, vi som är i studion är Viktor och Jan i varje fall lyssnar på Radio Kommunist Sveriges Kommunistiska Parti i bolag för Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund sändningen den kan du också naturligtvis höra över internet www.kommunist.se där kommer de efterhand att läggas upp de må, vi har inte att de över sommaren men nu ska vi börja med det igen så där är du välkommen att lyssna om du vill lyssna på det efterhand, och så kan ju hela landet höra oss eller hela världen rättare sagt vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti, Sverige är den absolutvis enklaste att gå in på www.skp.se. Där finns egentligen all kontaktinformation du behöver. Och där finns telefonnummer till particentralen i Stockholm och Gällivare. Men där finns också lite andra länkar, bland annat i vårt bokförlag fram. Och där finns en länk till vår tidning, Riktpunkt, om du vill läsa mer om kommunisternas politik och hela rikpunkten finns faktiskt på internet som äh, men vill du ha en premrofon på pappersutgavaren så ska du naturligtvis beställa dem via SKP's hemsida www.skp.se men vill du ha kontakt med oss här i regionen eller härmere i skaven kan vi säga då är det enklast att du ringer 040 611 88, 88. eller bor du riktigt nära Malmö så kan du naturligtvis komma till den lokal som och Malmö kommunisterna har gemensamt på Södra Förstadsgatan 132. Det ligger ända uppe vid Dalaplan i Malmö. Och det är öppet onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21. Eller så är vår telefonnummer som sagt var 040-611-88-82. Jag sa väl att det var Viktor, Viktor De Filippi och Jan Jönsson som är i studion. Vi är själv tekniker. Hans ju utgivare för programmet det är som vanligt Rikard Steinberg. Det som har frågor att ställa handgående kommunister med politik eller vill vara med och diskutera. Du kan naturligtvis ringa in till studion på telefonnummer 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Det var väl den nödvändiga kontaktinformationen som de flesta lyssnare, det var i alla fall de som återkommer, ofta nu eh, redan kan. Dagens program kommer och vi ska som vanligt börja med lite kring arbetslösheten och vi ska ha en rubrik som vi kan alla Vi ska prata om sjukvården och vi ska prata lite om bostadspolitik. Och sen får vi se lite mer vad vi inom med. Får vi inom med något mer? Annars får vi hålla där. Arbetslösheten, det är ju aktuellt nu när konjunkturen vänder neråt, påstår man ju att vi börjar ge ut en lågkonjunktur numera. Och då stiger arbetslösheten. Mindre folk i arbete och så Man kan inte vidta räntesänkningar för det brukar, annars var det klassiska receptet för borgerliga ekonomer att man ska sätta igång hjulen genom att sänka räntorna det ska bli billigare och låna pengar alltså man ska konsumera med lånade pengar för att få snor på hjulen. Det kan man inte göra för man påstår att inflationen är alldeles för hög i det här landet och det märker vi naturligtvis. Men nu tror jag inte att det har sådana saker som de borgerliga nationalekonomerna eller de borgerliga ekonomerna utan det är ju den monopolisering som har skett i, i det här landet i allt större och större en, grad. Att det blir mindre och mindre egentligen företag eller, alltså, som är knutna till en koncern. De kommer överens om och kan göra på om priser och allting. Det, alltså, kapitalismen har inte fungerat på länge eller marknadssätt som man påstår med fri konkurrens har inte fungerat så på väldigt länge just för att Monopolen upphöver den fria konkurrensen och de kan sätta kartellpriser vi har ju sett det på elmarknaden med arknaderna energi marknaden där oljebolagen gemensamt pressar upp priserna för att göra större profiter men även på elen har vi ju märkt det när man, eh, man avreglerar elmarknaden så påstår man ju att man skulle, vi skulle för så jättedillig energi, men så har det naturligtvis inte blivit. Lite. Men arbetslösheten den ligger kvar egentligen ganska stabilt som den har liggit under hela högkonjunkturen. Nu har den så kallade alliansregeringen snorat tid och lite. Men de, de pratar ju ofta om eh, utanförskapet och vi menar ju att egentligen är det det riktiga sättet. Alltså om man ser på sysselsättningsgraden så vet man hur många som står utanför arbetsmarknaden. Men det är inte så de har sett utan de har försökt at gå ind og rækne sjukskriven og alting, har rækne om i noget utanforskab, siden har man gjort om det til års arbejdstid. Det var jo sjukskriven 14 dage, så jo det, at det ind de 14 dage, det til uh, andre 14 perioder så blev det en, blev ble det et då, under de 14 dage, og så ret, man ihop at 1,7 millioner, tror jeg det var, i utanforskab nu ungefær. Det var lidt mindre, faktisk, når de snackade om det är inför valrörelsen så utanförskapet har tydligen ökat trots att man påstår att man har fått fler i arbeten. Men om man ser på den öppet arbetslösa så är det konstanta siffror som egentligen har varit hela tiden. 150 000 är öppet arbetslösa. I amsutgärder är det nästan 70 000. Deltidsarbetslösa är också ungefär 50 000. Och de nya lediga jobben är um, ungefär 11 000. Det, det är faktiskt så siffrorna, och de har med små marginaler förändrats under hela Därför syns det tydligt att det är inte kapitalismen som kommer till att lösa de problemen som finns med arbetslöshet utan det måste till de andra metoder för att alla människor ska ha den mänskliga rättigheten att försörja sig genom ett arbete. Det hjälper inte att ställa krav på invandrare eller annat som Tobias Billström i och mm, påstår. Det är naturligtvis för att han ska konkurrera med Sverigedemokraterna om de högre reaktioneraste väljarna. Det är det där. Det, om. det är inte invandrarna som orsakar massarbetslöshet, utan det är tvärtom. Alltså att kapitalet vill göra så som så mycket arbetskraft som möjligt för att göra höga profiter. Det är det som orsakar arbetslöshet och kränker de mänskliga rättigheterna. Det finns ju alltid ju en, en, en form av konflikt ju inom det här området. Ju. Och det är precis som du säger att man måste ändå tänka att arbetsgivaren måste ju på något sätt eh, göra besparingar. Och på vilket sätt kan han göra besparingar mest effektiva? Och det handlar ju självklart i att för eh, det första att man vill effektivisera sin produktion. Och det kan man göra ju på två sätt. ju Det handlar ju först om att eh, man har en mer utvecklad produktion men också att man gör sa, så, så vis kan man göra så med själva arbetskraften så att det är ju inte märkligt att man på så vis kan få ju mindre och mindre folk inom särskilt när det gäller teknisk industri och sådana här människor alltså anställa då och det leder ju självklart en arbetslöshet. När man då samtidigt skär ner i den offentliga sektorn där vi behöver faktiskt ha arbetskraft och gör en tvärtom politik, då blir det ju ändå att arbetslösheten stiger och självklart så görs det ju investeringar då och då och de kommer ju lite folk i arbete hela tiden. Ju. Men precis som du säger den ligger ju konstant hela tiden. Därför är det ju ändå rätt roligt när man alltså man hör ju politi politiker som går kring oss och så säger att under den här valrörelsen ska vi skaffa 200 000 nya arbeten. Visst är det jättebra alltså, att man ska försöka skaffa 200 000 nya arbetsplatser. Men vad man inte säger är ju att hur många kommer vi få, kommer få sparken under den här perioden? Är det 300 000 som kommer få sparken? Då har man egentligen inte skapat någonting överhuvudtaget. Och det är lite det som moderna och den här regeringen har kört ju hela tiden med de här så kallade utanförskapssiffrorna. De har ju kört med det här. Ja, nu har 300 000 kommit ut i, alltså från utanförskapet in i samhället på något sätt. Men man säger ju inte att det är faktiskt fler som har fått sparken under den här tiden. Så då borde man egentligen säga att vi har misslyckats för det är faktiskt ungefär 150 000 mer människor som är utanför skap idag man delar bara en del av sanningen men det är ju precis som man ändå är inne på man får ju en helt konstig politik egentligen om man vill få ner arbetslösheten vill man få ner arbetslösheten så att vet du, så mer människor kommer in i arbetet då måste man ju satsa på olika ställen, inte göra så som man gör idag nej det behövs satsningar på samhället inte, inte, vi behöver inte mer satsningar på privatiseringar och stöld av den offentliga egendomen eller överflyttning av de tillgångarna som samhället har skapat sig utan tvärtom så behövs det att man bättre förvaltar de egendomarna och de tillgångarna som samhället har, det är det som skulle kunna skapa arbete men det vill man naturligtvis inte på grund av ideologi deras ideologi säger jag ju att allting ska vara privat. Allt, allt utom egentligen försvaret och polisen. Man kommer försöka lägga alltså man, kan, man har ju sett hur de kan eh, privatisera egentligen en del av polisen. Och även militärerna vi sitter i USA och har ju haft en privat armé i, i, i Irak under många år. och Så de kan tjäna pengar på, på det också. Eh, annars var det ju det klassiska liberala politiken, där skulle ju staten vara så, så liten som möjligt det var polis och militär i princip men även det har man uh, rokat på och höjt ut alltså på legosoldater i Sverige har ju franska främlingslegionen gjort något liknande under, under lång tid men inte på samma vis, det var ju ändå franska främlingslegionen som stod under befäl av, av Frankrike, men det här är alltså rena privata major som man sätter upp, jag vet inte om man tränar för framtiden och tänker att det är sällkast att ha lite privata med fall i fall vi inte kan äh, försvara oss med de krav som obönhörligen kommer till att växa på samhället. Att, det var ju som Victor sa att produ produktionen förhållande förändras sig. Produktiv produktivkrafterna blir effektiva och effektiva. Vi producerar mer och mer varor på kort tid. Och det är klart, äh, då behövs eftersom vi jobbar fortfarande det länge som vi gjorde i början på cyklet så innebär det ju naturligtvis att, eh, att det blir ett överflöd på arbetskraft i synnerhet i industriländerna det finns ju annorlunda förutsättningar i utvecklingsländerna där är det inte så för där är ju arbetskraften så pass billig så där är det billigare att anlita arbetskraft än att göra investeringar i att förbättra produktionen Sen så ska man också tänka på att i och med att vi får förra för människor inom industrin så måste man ju också tänka över att man måste ju ändra vårt skattesystem också. Alltså Vi har ju alltid ansett att det är skattesystemet som vi har den är egentligen felaktigt. Men med den utvecklingen ju inom eh, produktionsindustrin så är det ju egentligen ett krav att man höjer skatten där istället. Ju. Istället för att göra så som man gör antingen höjer eller sänker den hos den enskilda medborgaren på något sätt man ska få in pengar till den offentliga sektorn där igen. Nu spelar vi lite musik. Murvaj, murvaj, murvaj, min kluffjon i min hand. Får bäst i öst hela detalj. Kommer man då man. Och de som är där inne, det kommer inte ut Packat, det är packat, det -packa vi har sålt ut Utan att vila, ha han kör truk ut ut Riktigt och spitsar, de har tråkat ut Och brukar detta bandet ge en fet salut Akut, akut, kärlek böns akut Akut, akut, oj oj oj du lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi som är i studion det är Viktor Vi pratade innan om arbetslösheten och nu skulle vi fortsätta att prata om eh, sjukvården. Det är ju så att man accepterar överbeläggning och allt möjligt. Men Victor, du ska förbörja. Jag för det på, och då Jag en stor på Radiokommunist Kommunist det är på grund av att det har ju blivit ett sånt barn som man hela tiden är misshandlare så <laughs> måste man ju ta upp det hela tiden Okej, det senaste nu har ju varit på universitetssjukhusen i Malmö Lund. det är att den här överbeläggningen som vi har, som tidigare har nämnts rätt mycket i media att människor ligger på och tar väldigt lång tid för att komma in för, till akutvård och sådana här saker den, ska, den är uppenbarligen helt okej okay nu enligt socialstyrelsen, var väldigt, det var ju förbjudet tidigare, man ville förbjuda den 2003 och eh, samtidigt så har Arbetsmiljöverket sagt att det är folk man får inte ha det på det här viset, men nu tycker Socialstyrelsen att eh, akutsjukhusen har uppenbarligen eh, bättre på sina rutiner som man kan göra det här ju och det är ju ett sätt att göra det väldigt enkelt för sig istället för att säga att vi behöver ha stora investeringar och bygga ut sjukhusen vi är ju fler människor i men vi är inte färre människor vi är fler inte färre människor eller utan vi blir hela tiden, man pratar varje dag om i, i olika dagstidningar region, regionala nyheter eller vad det nu är för någonting att eh, särskilt man Mölund och hela Skåneregionen är en expansiv region. Ju, så det flyttar till nya människor hela tiden. Och då är det ju självklart att man måste ju satsa ju på de här människorna. Alltså med vård och allt annat som behövs. För det, som sagt, vi ökar ju... Men det vill man ju inte göra ju egentligen utan man, man tycker att det är rätt lustigt för att det bruket, när varje gång det är val så går de kring och gnäller på socialdemokraterna Ni är socialdemokraterna har helt, fel, har helt fel sjukvårdspolitik vi inför en så kallad vårgaranti så att ni alla kan komma till och operera sen visar det sig att det inte funkar eftersom de ska skära ner i sin budget hela tiden så kommer socialdemokraterna till och så gör de så de gnäller precis på samma sätt varför kan inte införa en akut och sen när de väl inför den kanske till valet så visade sig att det inte funkar eftersom de själva får en nedskärningspolitik. Och regionen är en sån där historia där man kan åtminstone inte anklaga socialdemokraterna som de borgerliga gör alltid när det gäller den vanliga regeringsunderlaget för att socialdemokratin har ju trots allt suttit väldigt långt till i makten. Utan regionen är en sån där grej som man hela tiden, mer eller mindre vid varje val, brukar byta ut folket. Så att därför visade det sig egentligen, mycket tydligt där i alla fall åtminstone, att man för en likadan politik och en av de här människorna kommer på något sätt skapa en förändring utan det enda de gör ju det är ju att skapa försämringar hela tiden. En annan grej som också har kommit upp nu är, ju, det är att de här, man har ju stängt flera nätakutor i den här regionen. Bland annat i Ängeln, Holm, Trelleborg Så man kommer att ha någon nätakut längre så skador under natten. Och då bor de här områdena så, så kommer de att väldigt illa till. Samtidigt som man har dragit in på sådana här läkarakutbilarna. Så därför blir det väldigt, väldigt problematiskt om man bor i de här områdena. Det senaste är ju nu också att, förutom det här med överbeläggningen är helt okej, okay. det är att man säger, att alltså, har någon kommit på att man kan spara en hel del biljoner alltså i regionen om man gör så att ambulanspersonalen får så lite mindre och jobba lite extra. Men eftersom det är ju förbjudet att göra ju, enligt Arbetsmiljöverket och allt det här ju, och de fackliga överenskommelserna, så då gör man så helt enkelt att man lägger ut sakerna på entreprenadier. Och de behöver inte följa de riktningarna som regionen har i sådana Så löser man alla problem uppenbarligen när i Sverige med sjukvården. Ja, det är inte bara ambulans som man lägger åt på privaten. Men först så jag säga att alltså problemet med sjukvården- det är ju egentligen att de som jobbar med det- eller de som är insatta i det, kan man helt enkelt säga. Alltså de som jobbar med det har jobbat under lång tid med det- det är ju egentligen de erfarenheterna som de har man skulle ta tillvara. Men det gör man inte utan istället anlitar man konsulter. Vargång det blir eh, maktskift så ska man naturligtvis- sätta igång utredningar och konsulter ska anlitas. Jag är övertygad om- at under de seneste tilgave, at man använt de pengene, som man har lagt ned på konsulter til själva sjukvården Så jeg er dem om, at vi skulle have en bedre, mye bedre fødekvort. For i det noget område, som har omorganiseret hele tiden, så er det just sjukvården. Det er naturligtvis inte bare i skavene, det er så det er i over hele landet. Därför att andelen, altså den procentuelle andelen, som vi anvender til fødekvorten, av bruttonationalprodukten den stiger i de allra flesta länder men här i Sverige skär man ner på den det betyder inte att, att man skär inte ner för att Sverige har haft en orinligt stor andel av bruttonationalprodukten som har gått sjukvård tidigare, tvärtom Sverige har alltid ligget i underkant av alltså, hur stor del av vår gemensamma man kallar det gemensamma förmögen i är ett felaktigt uttryck för det är inte vår gemensamma förmågan är i den för det är ett litet företag som tar hand om lejonparten sen hamnar smulorna på oss. Och det tänker man ju fortsätta med. Alltså sjukvård, det är ju mycket annat förebyggande hälsovård och, och mycket sånt som man skulle kunna satsa på. Men det, det vill man helt enkelt inte. Därför att hela tiden stöter man på den frågan. Vilket ska vara profit? Hur stor andel av vårt gemensamma produktionsresultat ska vara profit? andel ska vi använda för gemensam konsumtion, för det är ju det offentliga sektorn handlar om. Vi har sett många undersökningar som har visat på att fler, de flesta människorna vill ha en offentlig skyddkort och en offentlig sektor som kan lösa de problemen. Men då måste den offentliga sektorn få arbetsliv och få vara slut på de där omorganiserande och konsultande hela tiden. Det värsta är ju just med de här med det konsulterna som man använder egentligen det, det, det är inte, alltså, jag hade haft en, en minimal vi kan säga det, en en promillesförståelse för det om det hade handlat om två olika block som får en 2 mot politik mot varandra. Det är en av anställda och en för dem den måste berätta för dem att de behöver en större offentlig sektor att man ska satsa mer pengar på den. Och den andra att man ska privatisera för dem. Därför gör man hela till de här utredningarna. Jag hade haft som sagt en, en promillesutredning. Jag tycker inte man behöver det, men en promilles eh, förståelse för dem. Men det man gör egentligen det är att man kör om de här utredningarna om och om igen egentligen. Alltså man, man så man tillhör inget nytt i dem utan enda de kommer fram till hela tiden det är ju så att vi måste privatisera dem här för att sjukvården ska fungera alltså, så är det hela tiden i varje enskilt. Så, så det är det du säger liksom, att man hade sparat väldigt mycket pengar på de här det, det, är, det är sant ju alltså, det, det, är, det, är ingen, det är ingen på att vi säger det för att man skämtar om det eller något sånt, utan man hade ju faktiskt sparat väldigt mycket Där är det ju precis som du hade läst jag, om då om Burlofskommun så. Ja. ja visst alltså jag är övertygad om att de konsultbyrån för det är ju ofta så man börjar göra som anlitar hela tiden. De har en färdig utredning liggande. Liksom. De kan nog ju ha sparat sin långt tillbaka. Vi såg gamla lärare och gjorde de samma förläsning idag som de gjorde för 20 år sedan. Alltså de förändrar inte mycket. Och det kan ju konsultbörjarna ha. De vet ju nu ja nu är det husarna, Nu är det det resultatet de vill ha. Och, och nu är det början då vill de ha det. Så de har färdiga rapporter så de behöver inte lägga ner många strå för att eh, kunna hava in pengar. Ja det de bor de behövde utreda skolbehovet, alltså eller, lokalt lokalbehovet i skolorna, om de hade tillräckligt med ytor, eller de hade för lite ytor för att ta hand om skolbarnen och även delar av barnomsorgen. Det gjorde man också en konsultutredning om, och den fick man sen göra för Man påstår eller, man påstår, det verkar väldigt rörigt för att fall, för de hade fått felaktiga uppgifter om ytor och rör ytor, och ytorna användes och sig sånt, så de skulle förmodligen göra om utredningen. Och säkert är det samma som ska göra om det ja. och, och förändra mer betalt. <laughs> ja visst. Så kan man också använda pengarna. Eller så använder man det i verksamhet. För det är klart att det måste finnas kompetens inom Orlovs kommun Eller så kunde man anställt en arbetslös. För det finns sådana i burlag som kunde gjort den utredningen. Annars finns det den kompetensen. Men hellre spenderar man de pengarna på, på konsulter än använder dem till exempel i skolan eller barn områden eller på något annat område. Men det har ju varit rätt mycket kritik i andra länder också när man just diskuterade det här med konsulter. Jag tror det var i England och något, här, något där man hade mycket bakom där för man kom fram mer och mer tillsammans i att de har egentligen inte bidragit till någonting överhuvudtaget. Alltså utan kom att det där jobbet hade man själva kunnat gjort och spara till mycket pengar. Det är självklart eftersom kompetensen finns inom det varför man, man tror att en utomstående ska komma in och vänna alltså. på varenda de, de, att uh, Han kan lösa problemen. Det de är ju helt naivt som att tro att, att man kan lösa alla problemet. Anledning till att man gör så, det är ju de för att man vill ju inte verka partisk på något sätt utan man, man tar in någon som ska bekräfta att man ska göra nedskärningar i vet du, den offentliga vården så säger man, nej men den här är opartisk, och den visar, och den är specialutbildad och alltihopa, så den visar på att uh, det är den här politiken vi måste föra och eftersom den är opartisk så måste vi följa istället för att följa vad akutpersonalen själva så att det här funkar inte överhuvudtaget, de som jobbar där och ser verkligheten mm, men ofta är det faktiskt så, det har, det har många många konsultutredningar och allting visat här vi, vi har sett inför Malmö-festivalen någon som skulle utreda hur man skulle sälja reklam och allt möjligt. Då visat sig att det fanns personliga band eller släktskap mellan dem konsulterna. Det var sitt sätt att överföra pengar från den ena fikan till den andra. Och alltså över med. Ja, man kallar det så. Ögonpolitik. Och, och så är ju naturligtvis. Hela är ju uppukt på dig. Vad var det? De svindlar för bort. Var det 400 miljarder ungefär? Jag är tvungen att sparka alla upp här. Ja, jag är jämn. Nu ska vi lyssna på musik istället. I'm hiding from a distance, and got to be the price, Defending all against it, I really don't know why. It's obsessed with all my secrets, Your always make me cry. It's not really had enough like a shadow. Ja du lyssnar på Radiokommunist Sveriges kommunistiska parti i Burle, vi i studion är Viktor Jon. vi har pratat lite om arbete och sysselsättning och vi har pratat om sjukvården, nu ska vi pratar om en som försöker begära begå politiskt självmord men han behöver och inte göra det för enligt den senaste siffruundersökningen så var Kristdemokraterna under 4%-spärren och Matsudell som är vår finansmarknadsnöjd. Där är ju 3-4 titlar som är ungefär likadana Förmodligen är det så att de bara springer om varandra i korridor och andra Och har varsin liten papperskog att bestämma över. Men i varje fall är det naturligt handlar om Viktor. Varför försöker han begå politiskt självmord? han har ju varit som har aviserat att man nedskärningarna i de statliga nedskärningarna, de här, de de här för får 200 miljarder kronor och eh, Financial Times som är en, en, en, en tidning har ju gått och skrivit att fortsätter <h Danger> mm. at man på det spåret så är det ett politiskt självmål, det är inte bara på grund av att mycket på grund av konjunkturläget som finns att man menar väl att man ska, ska sälja till underpris och sådana här grejer eh, vi vet ju redan att man säljer till underpris så det har ju redan undersökningen visat de här 200 miljarderna var uppenbarligen värda till det då blir eller något sådant. Det är vanligt marknadsvärde. Får inte tala om då om framtida inkomster för att, jag menar man säljer rent ändå till stora bolag och de springer runt kring och köper någonting så de kommer att förlora pengar för i framtiden utan självklart vill de ju tjäna på det Och de vet ju också vad de köper för någonting. Och så därför menar jag den här tidningen att den politiken som alltså för mig är ju helt totalt värdelös. Och det är ju inga det är ju inga kommunistiska tidningar direkt, ju, kan man inte gå på österut. Säkert så eh, förespråkar de ju också en, en politisk linje som Matsudell förespråkar ju. Men eh, man menar att läget är felaktigt. Men eh, Matsudell menar ju självklart att han är som som stottsändigt vet att hon sticker gå ut till sanningen. Han menar att eh, när det är basrunt på, han, att det är, det är en rätt politik att föra den som vi för idag. Ju. Och eh, precis som du säger, ju, att, eh, det finns ju alltid något glädjande att han försvinner väl, <laughs> efter valet. Ja, alltså de har ju ett uppdrag från sina väljare, eller väljaren från sina väljare. De har ju ett uppdrag från storfinanser. Det är ju att avvända sig så mycket egendom. Flytta över så mycket rikedomar som möjligt till de redan rika. Och det är det han gör genom att sälja ut alltså statens företag. Det är ju Moderaternas politik alltid efter varje maktavtagande. Att de verkligen trycker in på massutförsäljning. Sen så kan de inte sitta kvar längre för folk vill inte ha dem efter ett eller två år sedan så får man byta. Jag tror det lite långsammare varianten med socialdemokraterna. Tänker han då fortsätta att sälja ut då, då trots att då konjunkturen sviktar så är det ju självklart att priserna sjunker. Alltså det gör de på bostadsrätter. Isär när de inte säljer till exempel tillräckligt med bostadsrätter så sjunker priserna. De är också på vägningarna. Det är så på hus och det, naturligtvis är det så med statens företag också. Men nu är det inte så att staten direkt sitter i sjön nödvändigt måste sälja sin, sina ögdelar och tillgångar. För staten skulle mycket väl kunna behålla dem. Det har man helt enkelt råd till. Det är ju en annan sak om man har en lägenhet och får ett jobb upp i, i Stockholm till exempel. och måste göra sig av dem för det är inte lätt att ha två lägenheter. Men det är en privatperson då som kanske äh, behöver göra så. Jag skulle naturligtvis inte ha råd till av ett hus i Malmö ett i Stockholm. Men staten har råd till att öga företagen även om det er en lav og så fald afvagter, det skulle løbe sælge det, til, til at priserne gik op. Nu tykker jeg jo i og for sig, inte, at man skal sælge alt, egentlig. I syne om, der hedder ikke sådanne uh, foretag, som man sagde, spredbolaget, sådan som gør en vinst, som Alltså försäljningspriset, det täckte inte upp tre års eh, vinst. Det hade ju naturligtvis varit bättre att ha det bolaget i femte år tid. det hade varit många pengar man hade fått in där under den tiden. Så det rena bank man bedriver. Tänker man då också sälja ut dem till ännu mer underpris så är det ju naturligtvis beklagligt inte för dem. För de följer sin uppgift att ge de, de rika en större andel av, vår, av våra tillgångar. är det är, det är ju beklagansvärt för oss som kommer till att förlora. För det är ju så att om de vinner så måste någon förlora. Och i det här fallet alltså är det hela alla samhällets medborgare som, som förlorar Men både är nog en väldigt lustig retorik i de här fallen alltid när det handlar om utförsäljningen. Alltså Ibland så, där, så säger de alltid att staten ska inte äga företag för att staten, det ska den privata sköta. Och argumenten är alltid roliga för att argumenten kommer med först och så säger de, staten tjänar för lite pengar på att äga de här företagen så därför är det inte lönt att ha dem. Så säljer man ut dem. Tjänar de för mycket pengar så som man har använt som argument i det här fallet så, så säljer man ut dem också. Alltså, alltså, de kommer med massa domheter varje gång istället för att tala klarspråk alltså, så att så vi, vi säljer ut dem för att vi tycker att det är privata sektorn skjuter det här mycket, mycket bättre än det offentliga. Inte så som att de kör med det tramset att vi tycker inte att staten ska äga företag för att de tjänar för mycket pengar de här företagen så det är att de privata tjänar. Så att det handlar alltid om en ideologisk kamp ute i samhället. Hur vi ska föra en, en politik egentligen. Hur vi ska föra den ekonomiska politiken i samhället. Och det är egentligen den som bestämmer om vi ska ha en välfungerande sjukvård som vi solidariskt alla betalar till eller om vi ska ha en privatfinansierad där våra människor har rör med den så har de väldigt, väldigt bra sjukvård. Har du inte att göra med den så är det väl uttryckt för dig i sådana i fall. Ja. Ja visst, alltså det är en ideologisk fråga naturligtvis eller inte bara ideologiskt, det är en ekonomisk realitet för dem alltså deras klassbakgrund ger ju dem en större ägande av alltså många av våra resurser, och dem vill, dem, det är dem de slår vakt om naturligtvis, de slår vakt om sina privilegier att föräga de största delarna av Sverige. Jag menar nu är ju fördelningen av ägandet i Sverige är väl ungefär så att 10% älger 90%, procent. resten av de 90% älger sen 10%, procent. det är inte riktigt så men men i tid börjar gå ut det hållet alltså, och om man ser utvecklingen nu under de här åren sen 2000-talet ungefär, har också förstärkt där ungdomarna i synnerhet har blivit fattigare i förhållande till till, till de rika alltså fattigdomen kan då, för det det är inte så att fattigdomen är någonting konstant, utan fattigdom och rikedom, det är ju alltså något som man måste jämföra för att gradera fattigdom. Man kan inte alltid räkna att fattigdomen är, om man har 3 i, mer än 3 000 i månaden i inkomst, utan fattigdomen måste ju ställa en relation till vad de rika har fått Och det är, det är ju det alltså, att de rika har råfat ut sig än mer idag. Det är ju den klassiska utsökningsprincipen som Karl Marx pratar om egentligen. Det är rätt intressant för att en diskussion med en gammal klass som har fått just om den här principen. Och trots att han var en borgarbracka så förstår han den principen väldigt, väldigt snabbt faktiskt. Men det är inte så bra att de springer spr spr spr kring och säljer ut, och, utan att de är lögnade. Det är klart, att har vi ju vetat hela tiden också. Vi har ju sett hur många som har fått avgör från regeringskansliet nu sista <gård> de senaste två åren. Och den senaste som har ju hamnat med eh, fingrarna i kläm för att stödja Det är ju Jon Björklund som har svungen och berättat en massa historier om den svenska skolan. Eh, och han påstår liksom en sak som är inte sann om den svenska skolan. Och eh, det har han ju gjort egentligen bara för att han ska kunna på något sätt genomdriva en politik som. Egentligen det inte betyder någonting. Alltid, överhuvudtaget någon får för den offentliga skolan. Utan det är han, hans recept har hela tiden varit med mer betyg och mer ordning och reda. Visst det är det bara och reda. Oj, men det, alltså, det talas inte om att skjuta till några resurser på något sätt. Det är inte alltid man måste skjuta till resurser i form av pengar. Men alltså, på något sätt ändra skolans inriktning. Utan det, det är bara det här. Det är hans framgångsrecept till allting. Men sen har det visat sig nu att alla de där faktor som han har pratat om är ju bara renlunda. Det, det är intressant med den här människan, egentligen. Det är ju att han inte kan erkänna att jag menar, han kan åtminstone säga jag, jag tog fel, jag hade läst en felaktig rapport, en av mina eh, vet, en politiska sekreterare gav mig en, en gammal rapport, eller vad är det nu är för någonting, utan den här människan trots att man visar för honom att den här och den här undersökningen existerar inte, det, det finns ingen sån undersökning, det är bara någonting som du själv har gittat på eller att Sverige är inte så långt ner kunskapsnässigt som du påstår så vi håller han ändå vid att nej det är ändå sant alltså, mm. det är ändå Intressant. Man kanske borde tänka. Man borde kanske träffa någon psykologisk hjälp eller något sånt för att kunna komma över det där. Ja, det är klart alltså man behöver inte tvungen att skjuta till pengarna men det är klart att det hade bidratt. Jag menar många av de som står i det där så kallade utanförskapet nu skulle ju kunna bidra i skolan. Då hade det ju naturligtvis förbetalats av skolan men så hade vi i kanske klasser på 25-30 elever. Och då hade ju naturligtvis automatiskt då ordningen blivit bättre utan att behöver börja. Börjar man till hösten med sjetteklass ska betygsättas så alltså har kriterier på dem att eh, du är normal och du är lite mindre normalt så att det, det är naturligtvis en skam att skolan ska gå tillbaka flera 20-30 år i tiden Jag ska bara säga som avslutar, och det är faktiskt så att man och pedagoger har gjort rätt många sådana här undersökningar när det gäller betyg och sådana här grejer och det är faktiskt så att det finns ingenting överhuvudtaget som säger att att ha betyg i skolan på något sätt skulle göra en elev bättre Ay, no, no, no, no, no. Kommunist, de Viktor Jan. Vi har pratat om allt möjligt, jag har pratat om arbetslöshet, jag har pratat om folkvården, jag har pratat om skolan och allt Fortsætter og fortsætter at prøve Jeg skal tage op en sak først lidt kort. Det er jo altså, at man har ført forhandlinger omkring øh, meningen, i kollektivavtalet. man holder på med en udtræning og sånt. Det er jo på grund af landdomen. men så, på, øh, så påstår man jo, at man skulle have øh, øh, øh, øh, altså den svenske modellen skulle ikke gælde mere och nu har Arbetshåparna gått ut och sagt att egentligen de har inte så bestämt sig riktigt, vilket om de vill gå med på att vi behåller den svenska modellen att vi har det i avtal, avgör i avtal vad som är meningslöner eller man vill ha lagstiftning. Jag kan förstå dem för det skulle ju vara om det blir i, i lagstiftningen så kommer vi frågan till att bli ett i valrörelsen då är det om det blir för dyrt. Men samtidigt så påstår de att det blir för dyrt det avtalet. Men att vi behöver en reglering av det här det är klart och tydligt. Om de som har läst skånskan har vi sett men det finns ju andra. Alla lade sånt Men äh, angående citytunnelbygget det har pågått under flera år nu ett miljonfusk. Just där man har använt det så kallade utstationeringsdirektivet. Då polska byggnadsarbetare eller tunnelbarnarbetare eller vad man nu ska kalla dem för. De fick anställning av irländska och engelska bolag där de sociala avgifterna är lägre än i Sverige. Men de visste inte om var de som arbetar av de bolagen och arbetar på tunnelbygget. De visste inte var, var de var anställda ändå. Men det har inneburit att alltså under två, tre år har nu tunnelbån, de bolagen, gett fang att betala några till, till Sverige utan de påstår de har betalt dem till Irland men Irland har sagt att de har dragit in dem alltså eftersom de har varit i Sverige så länge och där, där kommer inte in några avgifter så uppmuntrar EU och den egentlig den varlige regeringen og även den socialdemokratiske regeringen som påstår at vi måste følge, følge alle direktiverne til egentlig til svindel og fusk, For det er det som har sket i stor omfattning just med at man har været at betale sociale afgifter. Altså arbejde, kapital øh, indkomster som har skabats her i Sverige og regler og formåner som har helt her i Sverige. De har företagen skrupet at betale sociala avgifter för. Det är ju naturligtvis skamligt att alla inte bidrar till samhällets fortlevnad. Men det är ju det man har vägrat genom den konstitution som EU ger möjligheter till. Ja, och det, det det är ändå rätt eh, intressant för bolagen, det var inte så länge sedan de blev eh, väldigt sura för att man inte skulle visst, eh, beskatta ränteavdrag nu. Ju. För att eh, staten har kommit på att de använder ränteavdrag i stället för skatteavdrag på så vis hade man ondanhållit eh, staten ett visst antal miljarder i skatt. Ju. Men eh, det är ju självklart att de gör ju så här. Ju. Alltså, varför skulle de inte göra Varför skulle man inte utnyttja det? Alltså, det handlar ju ändå om alltså, att tjäna pengar och det, vi lever i ett system där man ska tjäna så mycket pengar som möjligt och inte tjäna så lite pengar som möjligt. Det, det, det, eller det är egentligen bara det som gäller för arbetarklassen i sig själv utan företagens möjlighet är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och då, då utnyttjar de sådana saker. Det vore, det vore väldigt onaturligt om de inte skulle göra det i sådana fall. Ju. Men det, är ändå, det visar ändå att trots att företagen springer kring och gnäller om att det finns för mycket regler, det finns så mycket kontroll det finns så mycket av det ena och det tre och det fjärde. Men det visar egentligen det att det finns för lite kontroll överhuvudtaget. Det enda någon de kommer att vilja ber dem det är väl för att staten här i Sverige, och de fick inte in sina arbetsgivare efter därför blev de lite kinkiga och satte lite press på dem. De kanske struntade i vad polackerna hade egentligen i lön. Va? Men, alltså, men det visar ändå att företagen kan ju inte lämnas i fred överhuvudtaget. Utan man måste ju alltid vara väldigt, väldigt hårt på dem. Och till och med ha hårda kontrollorganen om man har idag. De har ju för mycket förmåner och få för mycket subventioner och för mycket av allt överhuvudtaget. Jag tänker ingen gång eller att man kontrollerar nog sen efteråt. Ja, det här fallet har jag visat att man behöver kontrollera Ja, kontrollen är för lite. Jag menar, om jag går på avkassa eller i sjukskriven, då har det massor av kontroll. Upp. Det uppdragas ganska, ganska eh, fort. Jag tror jag tror man avslöjar då eh, fusk med sjukkassan och socialförsäkringssystemet Jag tror det uppgick till, jag kommer tillfället vara 10 miljarder eller vad det var. Men jag menar bara en sån här skatte, alltså här är klare regler på den punkten i Sverige här är arbetet Och så alltså den avgift egentligen som arbetarna avstår som ska gå till sociala avgifter som ska gå till sjukförsäkring som ska gå till skolutbildning som ska gå till arbetsskydd och allt möjligt det är 32% som arbetsgivaren som jag avstår i lön som arbetsgivaren ska betala in till staten i Irland är den 20% eller i Polen är den 20% i Irland är den 10-12% och där har man Alltså då lägger, och då väljer företaget att bestämma ja men vi är ett företag nu så nu ska vi bara betala 10-12% så försöker man skriva sig och det är det som är öppnar upp för mig den, där, den så kallade Lavaldomen. domen var ju ett befästande av och de principerna och även stöd utstationeringsdeltivet som säger att äh, här får komma Polska byggnadsarbetareit som är anställda i Irland och jobbar i, och då har um, bara betalat 10-12% i um, sociala avgifter. Naturligtvis jag förstår egentligen inte varför inte de andra byggfirmorna klagar. För jag menar, om någonting och konkurrensen så är det ju verkligen sådana metoder. Men de, alltså de räknar med ändå att de ska kunna köpa arbetskraften så billigt som man ska slippa det. Men eh, nu går vi emot vårt slut John. Det gör vi ja. och vi får två lite så hur i nog ställe en red wave välfall. Ja men du vet kan vi som alltid då får vi minsa attacka John. Fullsatt tämligt. Kamrater, vi lovpramar och, och röda fana och röda fana framåt kamrater, vi lovpramar.